Alhamdulillah, në ahmaduhu, në stajinu, në staghfiru, unë audhu billahi min shurur i nënfusina u min sejati amalina, me jihdi illa u falamud illa lah, me jodlil falahadija lah, wa ashaduan la ilaha illa allahu ahdahu la sharika lah, wa ashaduan na muhammadan abduhu wa rasoluhu. Lëzë ndërruar, mësot dhe flasim e lejnë Allah më dërruar për një prej adhurimeve të rëndësishme të zemrës edhe të gjumëtyrve së bashku Dhe kjo adhurim është adhurimi shukrit Por përpare se të flasën për të do të tërgojmë se që shukri Dhe në më thënë në dalimi që ka shukri nga fjalla ishqua të lhamd Fjalla shukr, fjalla me për në më thënë Për këti me i për aferët në fjalla shukr në gjurën Shqipe është fjalla falenderim Edhe pse në të vërtet shukri në gjurën Arabe ka kuptim më dhjerë Se si që do të tërgojmë Por shukri në kuptimin e ditë për gjithëshën i afrohet falenderimit. Dhe gjithashtu kemi dhe një fjal tjetë një gjionë në rabi që dhe është Elhamd, që themi Elhamdu Lillah. Sikur se themi Elshukru Lillah, në nëmë që falenderimit të konë Allahut, themi dhe Elhamdu Lillah. Dhe fjala Elhamd, përkëthimi sajtë thua që falenderimit të konë Allahut, kjo është përkëthimi ngusht, ose i mangët, ose i gabuarë. Dhe përse fjalla alhamd në të vërtet do të thot lafdërim. Fjalla alhamd në të vërtet do të thot lafdërim. Që që kuptimi saktë që alhamdhu lilla dhe më dhënë lafdërimi të konë Allahot. Dhe kështu që ka dalinu në kur themi el shukru lilla nga fjalla alhamdhu lilla. Dhe ne do flasim sot për shukrin. Ibn Nënqajim, Allah më shiroft, ka thëmë për përku vizimin e shukrit,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 Shu çka të thinim ne e quajm ose e quhetën falënderim. Dhe këy është një prej gradave më të më të mëdha të besimit. Ka thënë Ibnul Qayyim për të ka thënë për shkak kreinul Qayyim në librin e vet me Daruz Salikin, thot mën zile të shukr uhie min a'la al manazil. Thot shukri është një nga gradët më të larta të imanit. Dhe madje ai është mbi gradën e kainaisis, për të cilën folëm në mësimin e kaluar poshtë xhamia poshtë në Muzez që quat e rrida. Grada e kanejsis që quat e rrida. Edhe për para, kësa kemi forë për gradën e durimi, dhe kemi treguar që këtojnë tre gradat, në të cilat e, i kryin besimtarë njërë pas tjetërës, kërë ati i bijin do i vëshërësie. Para është, që anë me është me ulta dhe gjithë të ty për gjithë është durimi. Dhe më lartë se këj, është përqyshme është kanejësia. Kërë besimtarë pret, atë që i e pretë atë por me më lart se durimin që është kënaësia duke pritur me kënaqësi për Allahu subhanahu teala dhe më lart se këtë është ai i cili e pritet të duke falëndëruar Allahu subhanahu teala normalisht kjo tregon që kjo është një grad shumë shumë shumë e lartë dhe shukrën në, në, në, në këtë dhe rasti në vështirësi ai është i pëlqyeshëm dhe nuk është detyr ndërsa në rastet e mirësive shukri është detyr dhe, dhe Allahu subhanahu teala në Kur'an ka folur për shukrin në disa vende të ndryshme Para gjithë Allahu subhanahu wa taala e ka bashkëngjitur shukrin me me imanin. Dhe ka treguar që Allahu subhanahu wa taala nuk i dënon ata të, të cilët e kanë shukrin dhe imanin, domo falënderimin dhe besimin. Ka thënë Allahu subhanahu wa taala: Ma yef'alu Allahu bi'azaabikum bi'azaabikum in shakartum wa amantum wa kana Allahu shakiran alima. Fad Allahu subhanahu wa taala në surën En-Nisa, fot çfarë dojë Allahu i mëdhur me dënimin tuaj, nëse ju Falenderoni dhe besoni Nëse ju falenderoni dhe besoni Të rgonë që Allahu Suhanu Teala Nuk e dënon njëriju që falenderon dhe beson Allahu Suhanu Teala Dhe kjo të rgonë që falenderimi bët shkak për, për pengimi në dënimit Bët penges Ndëmjet njëriju dhe dënimit Dhe nuk e lejon Që njëriju të bjerë në dënim Në kjo të rgonë blerë në madhe që ka falenderimi Së dyti Allahu Subhanu Wa Ta'ala ka të reguar në Kur'an që ata të cilët falenderojnë Allahu në madhuruar janë njerëzët e ti vë vë të vëçantë janë kërjesët e ti të vëçanta të cilët i ka zjedhur Allahu i madhuruar dhe u ka dhe në tyre mirësin e ti më të madhe fëtë Allahu Subhanu Wa Ta'ala o ke dhalike fëtënna ba'don bi ba'din li e kulu a ha u la imenna Allahu alai min bejnina a lejsa Allahu bi a'lem e bi shakirin Zot e Llouh subhanahu wa taala, kështu ne e shpërvuam ata me njëri tjetrin, besimtarë domosë besimtarët dhe mosbesimtarët. Që ata thonë, "A këta që janë ata, të cilët i paska zgjedhur Allahu ndërmjet nesh dhe u ka dhënë Allahu mirësia atyre të përveç nesh?" E thotë Allahu subhanahu wa taala, "Elisallahu bi'alam bi'shakirin?" A nuk i di Allahu i madhûr më mirë se kush janë falënderuesit? Për treguar që Allahu i madhûr ka zgjedhur për ulzimin e tij Njerëzja falendërues. Dhe kjo tregon që falendërimi është një përshkaqje më madhështore, që bën shkak që besimtari të fitojë mirësinë e Allahut subhanallahu te ala dhe të jetë prej njerëzve të zgjetur. Sikurse Allah subhanallahu te ala zgjodhi këta njerëz sepse ata ishin falendëruesit. I dashur Allahu i madhëruar i ka ndar i ka ndar njerëzit. Të gjithë njerëzit që kanë ekzistuar dhe ekzistojnë në faqen e dhëut në dy lloje, nuk ka të tretë. Falendërues dhe mohues. Dhe kjo tregon që falënderimi është një nga cilësitë më madhështore, më, më antë secila ve ndahet njeriu i mirë nga njeriu i keq. Falënderimi është një përcilse më madhështore e cila e ndan njeriuën e mirë dhe njerin e keq. Fjalë nga Allah subhanahu wa taala, inna hadiinahu as-sabeela imma shakira wa imma kafura. Ne udhëzojmë njeriu, e udhëzojmë tek rruga nën e drejtë, ose do jetë falëndërues ose do jetë mohues. Ku drejt mohuesit Nuk ka vendosur besimtarin, por ka vendosur falënderuesin për të treguar që besimi dhe falëndimi janë një gjë e vetme dhe për të treguar që cilësia më madhështore besimtarë të vërtetë është falënderimi. Së katërti. Allah subhanahu wa taala ka premtuar për ato të cilët falenderojnë shtim. O ka premtuar atyre që do të u shtojë mirësinë e tij kujt atyre që falenderojnë. Sot Allahu subhanahu wa taala Kur'an. Ve iza'zena rabbukum le inshakartum la zidannakum. Wa la in kafartum in azabi la shadid. Sot Allahu subhanahu wa taala. Dhe Allah i madhuar thot kujto kur Allahu shpall shpat shpall shpal, shpal, shpal, zoti juaj dhe tha, "Nëse falënderoni do t'u shtoj. Thot nëse falënderoni do t'u shtoj. Dhe nëse mohoni dënimi i mëshithëm." Dhe kjo tregon që Allahu subhanahu wa taala Ti, kura i epërobi ti. Kur ai bën punë mira. Dhe ky lloji ai jetë, shumica e njerëzve ajo që kuptojnë për këtë jetë kush është, është ësht, vetëm falënderimi për riskun. Vetëm falënderimi për riskun. Po qesë ti falënderoj Allahun për bukën Allah. që të ka dhënë, do ta shtoj Allahun. Kjo është ajo që më kupton shumica e njerëzve, nuk kuptojnë për kësaj në një gjë tjetër veçantë. Doqë që besimtarët e vërtetë kuptojnë për këtë jetë diçka më thellë se kaq qi nëse ne e falenderojmë Allahun për besimin që na ka dhënë, për mirësinë që na ka dhënë, mërsinë e ulzimit, Allahu më dhuron na e shton atë. Allahu subhanahu teala e shton atë. Ka treguar shej holi Sami ibn Lutejie. Thotë kur personi, kur njeriu bën punë të mira në dynja, Allahu subhanahu teala ia ja shpërblen për këto punë mirë që bën, që në dynja me një lloj ambësie që ai e ndjen në besimin e tij thotë. Sepse thotë Allahu subhanahu teala një premtje arti është e shkukur. Në mos për blyesi i falënderuesve, dhe i cili u shprehën falë me falë me, me, me u shprehën ato që falënderojnë Allahun Subhanetun Te'al në, në formë të mirë. Dhe veprat e mira janë një lloj falënderimi ndaj Allahut Subhanetun Te'al. Prandaj dhe Allahu ma i madh u shpërblet, do ky është si shpërblimi i mirë për ata cilët falënderojnë Allahun Madhu, e madhur duke kryer vepra të mira. Thotë shërzentë e mia, thotë shoq. Që nëse personi po mund mirë i shpërblet Allahu i madhuruar bizimtarët me ëmbëlsinë e besim përpara se viti i gjykimit sepse Allahu subhanahu wa taala është e shkukur dhe shkukur është një premtë e tij që tregon që Allahu mëdhuruar shpoblen më shumë limbë më falendëruese. E peta. Allahu subhanahu wa taala shpërblimin e tij e ka lidhur me dëshirën e tij për shumë punë. Për shumë punë thotë do të shpoblej nëse dëshiron Allahu subhanahu wa taala. Ndërsa për falendërusit nuk e ka nuk e ka lidhur me dëshirë por ka thënë që do diç problem ata. Në theko tregon që shpilibimi i tyre është shumë i madh, tek Allahu Subhanetale dhe i veçantë. Thot Allahu më dhuroj wa asna jazil shakirin. Do diç problem falënderuesit. Në një etjetë thot Allahu Subhanetale wa sayyidizillahu shakirin. Do diç problem Allahu Subhanetale falënderuesit. Kjo tregon on që për ta ka një shpilibim të veçantë tek Allahu i madhruar. Madje besimi i vërtet përbohet në dy pjesë nga durimi dhe falënderimi Këto janë dy pjesë të imanit, kush i plotson të dyja e ka plotësuar imanin. Dhe Allah subhanahu wa taala ka treguar në Kur'an se ata të cilët përfitojnë prej argumenteve ti, të Tij janë ata të cilët bëjnë durim dhe janë falëndërus. Inne fi thot Inë në këtë dalë ka ajete për kulli sabar shukur. Në tre ajete ose më shumë se tre ajete Kurani thot Allah i madhëruar në këto ka argumente për çdo durimtar falëndërus. Sepse besimi i vërtet është ai i cili probohet në durim dhe nga falëndërimi. Për këtë arsye Allah i madhëruar ka quajtur besimtarë të vërtet durimtarë dhe falëndërus dhe ka treguar se vetëm ata janë ata të cilët përfitojnë para argumentave të tij. <clears throat> Gjithashtu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 Dhe bëri për ju të dëgjimin, shikimin, edhe zemrat që ju të falenderoni. Dhe më dhe në qëllimi, pëse Allah i më dhurë e kryoj njëri unë, dhe i dha gjitho mirësi që a i të falenderoni. Dhe këtë të rgonë që thel bi imanit është falenderimi. Thel bi imanit është falenderimi. Pandaj dhe Ibn Qejmë ka thënë që falenderimi është një prej gradë dhe më të lartat imanit, të si në kusha arinajnë dhe vërtet ka arritë një gradë shumë të lartat Ma dje, Allah e Madhuruar ka të reguar në Kur'an, sa ta të cilët e adhurojnë Allah në të vërtet, janë ta të cilët e falenderojnë të. Dha i cilën nuk e falenderojnë Allahun, a i nuk është për jëtyri që adhurojnë Allah në Madhuruar. Thotë Allahus H.T. U është kurulillahi në këntu mi jahu ta abudun. Thotë nëse me të vërtet adhurojnë e vetëm Allahun, atër falenderojnë i ata. Si për të reguar, që nëse dikur shpretendon se adhuro Dhe kjo tregon se ai nuk ka adhuruar Allahun, ai në të vërtetë, nëse nuk e falenderojn Allahun në të vërtetë nuk është adhurues i vërtetë i Allahut subhanuhu te ala. Allahu i madhuruar, ka lavdëruar të parin rasul, profet që ka dërguar tek njerëzimi duke qejtuar atë shumë falendërues. Për Allahu subhanuhu te ala na ietë të thirnë e lexuam atë në suren në suren El Isra namazin e akshamit zurriye men hamalna ma'nuuh innahu kana 'abdan shakura. Po tar pasarsit, do ata cilet e ishmë Musa al-Islam, pa sarzit e atyre që i mbajtën me Nuhun, ai ishte rob falendërues ose rob shumë falendërues, falashakur. Vjen edhe falashakir. Shakir, shakir do të thot falendërues dhe shakur do të thot shumë falendërues. Edhe ashtu Allah i nderuar e ka lavdëruar Ibrahimin Khalil, ai që quhet Khalilullah, dashuri e Allahut, Ibrahim alayhi salatu wa salam, edhe ka lavdëruar duke thënë që ai është falendërues ndaj mirësive të Allahut subhanahu wa taala. Ka thënë Allah i nderuar për ta: Inna ibrahime kana ummatan qanitan lillahi hanifan walam yakun min al-mushrikeen. Shakirun li an 'ummi ishtabaa wa hadaahu ila sirati almustaqim. Fadallahu subhanahu wa ta'ala per te ta. Ibrahimi ishte nje ummet, ai vetëm i quti Allah subhanahu wa ta'ala ummet. Qanitan lillah, thotë ishte adhurues ndaj Allahut hanifen i drejt, nuk ishte nuk shtrembët. Ulam me kumira almusyrikina, nuk ishte per mushrikve. Shakirun li an 'ummi, thotë ai ishte fa falendërues ndaj mirësive të Allahut subhanahu wa ta'ala. Thot Ilë gjithë të bahu, a zjedhë dhe Allah i madhëruar, wa hëdahu ila sëratu mustëkimi dhe o dhëzojë të në rukën e drejtë, edhe kjo është problemi i falenderuës zve. Dhe. dhe për desa Allah i madhëruar, i ka lavderuar, robrit më të zjedhur të ti me emërn, duke i qujtuar që ata e më falenderuës, këtë regonë që grada falenderim është një përgrada më të larta. Transmetohet që a ishtë aratë dhe Allah në ha, e shikon të profetin së Aisha u vintën këmbët. Dhe i thotoi dërguar i Allahut, "A nuk ti ka falur Allahu gjunaft?" Sepse mendonte ajo isha radhiyallahu anha, sa adhurimi bëhet vetëm që të sfali Allahu gjunaft. Kjo mendonte ajo, kjo mendonin gjithë pobektë si puna e jon. Dhe atëri i thot profeti sallallahu alajhi wasallam, "Po Aisha, por atmosia më ndron falënderues nëj Allahut." Dhe për këtë arsye se profeti sallallahu alajhi wasallam dëshironte të ishte falënderues nëj Allahu subhanahu wa taala, prandaj dhe udhëronte Allahun shumë, Allahu na shum, bëjë në frytë. Gjithashtu Allahu subhanahu wa taala e ka urdhëruar Musaun alayhis salam që ai të marri, ta marri profecinë që i dha Allahu i mëdhuruar dhe mësinë që i bëri Allahu duke i folur atij, ta marri atë edhe na të mikut të mirësit Allahu dhe ta falënderoj atë. Thot Allahu subhanahu wa taala: Ya ja Musa inni istafeetuka 'ala an-nasi bi risalati wa bi kalami fakhudh ma ataytuka wa kun min ash-shakirin. Dota Musa untë zgjodh aty në ndërmjet të gjithë njerëzve të zgjodh aty për shpallin timen dhe për fjalën time. Prandaj merrre çfarë të kam dhënë ty edhe i për i falënderuesve. Dhe i për i falënderuesve. Madje Allahu subhanahu wa taala të parën porosisi që i ka dhënë njerëzit, pasi ai ka ardhur ndërmend, është porosia për ta falënderuar Allahun dhe për të falënderuar prindit e tij. Thot Allahu subhanahu wa taala në Kur'an O wa sillën e njerëzit me vëllëdinë, e mbajti nënë e tij me vështirësi dhe në ngjallje dhe në ushqyerjen e tij, të shkojë falënderim për mua dhe për prindërit e tuaj, tek destinacioni. Që Allah subhanahu wa taala, ai ka dhënë të porositë njeriu për prindërit e tij, që ti të kujdesesh ndaj prindërve të tuaj. Nëna ti e mbarti atë me vëzhgësi dhe mbar me vëzhgësi të madhe. Edhe ndarja nga gjiri ishte pas 2 vjetësh.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 të dhe nëse ju falenderoni a i kënaqet për jush. Nëse ju e falenderoni a i kënaqet për jush. Dhe këtu por i kujtoj, që falenderimje është përbëhet nga tre piesë. Falenderimje me zemër, që është të njofësh mirësinë Allahus. Falenderimje me goj, talafdrosh Allah në më dhuruar, dhe falenderimje gjymëtyr, të të të zbatosh urdhë dhe ti. Ka thënë në, El-Fayruz al-Abadi gjithashtu një gjë ka treguar Ibn al-Qayyim, thot falënderimi është një peringkat më të lartë ta adhuruesve. Madje ajësh një gradën e kënjesisë, sepse ai përmban kënjesin para se të kënaqejë me atë që ka dhënë Allahu dhe më shumë se kaq. Dhe vetë kënaja, kënjesia, domodinë me atë që ka dhënë Allahu subhanahu wa ta'ala, kjo është brenda falënderimit. Sepse është e pamundur që një person ta falënderojë por ai nuk është i kënaqur dhe falënderimi është gjysma e imanit dhe falënderimi përbëhet nga 5 pjesë. Falënderimi përbëhet nga 5 pjesë. E para është ti nënshtrohesh, ti do të thon, besimtarit të nënshtrohet Allahu subhanahu wa taala. E dyta është ta dojetë. E treta është ta njohim mirësinë e tij. E katërta është ta lëvdoj Allahun subhanahu wa taala. Edhe e, e peta është që mos e përdorim mirësinë e tij në atë gjë që urren Allahu subhanahu wa taala. Kto janë pesë shtyllat e falënderimit. Dhe kthemi pak te pika 12 në cilën tham që falënderimi bëhet shkak që personi fitojë kenisin Allahut. Dhe tham që falënderimi përbohet nga tre gjëra. Tregom ndër tjerë që falënderimi përbohet prej lavdërimit gojës. Dhe për këtë ka thënë profeti sallallahu alejhi dhe sellem. Thot Allahu të madhrorë kënaqet për robi i tij kur ai e ha ushqimin ose e pi pijen dhe falendronë Allah dhe alhamdulillah që alhamdulillah e është lafderim dhe Allah dhe kjo është një piesë e vogël e shukrit e falenderimin dhe Allah dhe në është pjesa egojës të gjith falenderimin dhe Allah të më dëruar të regua mësipër dalimi që ka falenderimi që është shukër nga hamdi edhe djetare të më thënë kanë të regua dhe më në disa dalimi më të qarta kanë thënë shukri është mej përgjithshëm në aspektin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 Ës vetëm për mëshirën që ka dhënë Allahu, kurse hamdi është për çdo gjë, për mëshirën që ka dhënë Allahu i madhëruar dhe për secilit e tij dhe për emrat e tij të lartë dhe për madhështinë e tij. Ky është dëllindi me të shukrit edhe me hamdit. Ë gjithashtu shukuri që është falënderimi, siç e tham, ka lidhje të ngushtë me durimin. Dhe siç durimi, e treguam më sipër, durimi dhe ë falënderimi janë dy pjesë të imanit, të dyja e plotësojnë imanin.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 Falënderimi është që me durimin që bën ai, në të vërtetë ai nuk po e përdor mërisin e Allahut për diçka që ka ndalur Allahu, por për përdorimin e Allahut. Për diçka që ka lejuar, mësi e Allahut e gjymtyrë të tij. Dhe ai ti. nuk u zemërohet për sa që ka dhënë Allahu më dhurë, por po bën durim. Kjo është pjesë e falënderimit. Kjo është pjesë e falënderimit. Gjithashtu, Allahu i madhëruar duhet adhuruar në këtë gjendje, dhe kur është vështirësi, adhurimi i njeriu të është që ai të bëj durim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 uh udhëtojnë së bashku e mbartin njeriu për të gradat më të larta që ka përgatitur Allahu subhanahu wa taala për besimtarët. Gjithashtu uh Allahu subhanahu wa taala ka treguar që falënderimi është një përcilësive të pakta që ekzistojnë tek njerëzit. Fot Allahu më dhuruar, wa qalilu min ibadi ash-shakur. Fad pak për robërit e të mi janë falëndërues ose shumë falëndërues. Trrgohet një herë Qomer radhiallahu anhu kalon pranë një personi dhe dëgjon se duke u lutur. Dhe ky pyetsoi po i lutesh e Allah Allahu te vështalla m'boj mua për i të pakteve. M'boj mua për i të pakteve. Dhe i thotë Qomer i qorton, çike ti do lutje thot. Çike ti do lutje, lutje m'boj Allah për të pakteve. Dhe i thotë o prisë besimtarëve, nuk e ke dëgjuar Allahun që thot: "Wa qalilu min ibadi yeshkur." Pak për robërit mia shumë falendërues. Edhe gjithashtu ka thënë o kalilu mahum Dhe pak e në ta do në besimtar dhe vërtet E thotë o merë dhe Allah në thotë Zdo kush është me i ditu sa o merë dhe largohet Zdo kush është me i ditu sa o merë dhe largohet Për ti Kjo të regon Që e robrit falenderuës Ndër besimtarit e në të pakët Ata të cilët meritojnë të doj e mëri Të doj e mërtimit lartë Të ka Allahu s'ha në ta Lusë Allah në më dhurë në bëj për i tyre Ed Profeti Allahut, Profeti sallallahu alaihi wasallam, i cili e dinë të shumë mirë të gjë, e porosit një prishok veti për të lësh çështje. Që Allahu të lutet, që të mësonoj falënderimin dhe shukrin. I thot Muadhit, "O Muadh, un të duhet. Prandaj mos harro që thuash pas çdo namazi, "O Allahume anni ala dhikrike, wa shukrike, wa husni ibadatik." Pasto Allahu më thie, "O Muadh, që do të prkojtoi ty, të të, të falënderoj ty, edhe më ndihmo mua që ta kryej udhurimin tan në formën më të mirë. Edhe e këshillon ndër të tjera që të ndihmoj Allahu subhanahu wa taala për të, të, të, të falëndruar atë, sepse kjo është një procesive më të madhaja të besimtarit, cilës i jë falënderimit. Gjithashtu vet profeti Allahu sallallahu alaihi wasallam i lutesh Allahun e madhëruar që ta bënte shumë falëndërues. Ndër të tjera thot në një lutje, është një lutje e gjatë që këtë një dhe, e transmeton Tirmidhiu dhe ë Imam Ahmed ibn Sunnene Thiq Abdullah ibn Ibn Abbas radhiyallahu anhuma se profeti sallallahu alaihi dhe lutë ndër të tjera thoshte rabbi j'alni lekeshkarah, Zoti më bëj mua shumë falëndërues ndaj Teje. Më bëj mua të thot shumë falëndërues ndaj Teje. Jan transmetuar i numër hadithës Për qështjën e falenderimit, ne do përmëndin disa hadithet shkurtimisht Për e ty është hadith e bu urejnë rrës rrëndi Allah në hu Se profetis s.a.s. ka thënë Ajë personit cili e hau shimi dhe falenderon në Allahun Ka shpëblim njësëj si ajë personit cili Ajëron edhe bëndurim në ajëgjerimin e ti Dhe këtë të rëgonë se qarëbleret lartë Ka falenderimit e këllohus mënë ta'ala Trasmetone budardar rrëndi Allah në hu Se ka të gjuar profetin sallallahu alaihi sallam të thot Dhe këta hadith të rasmetoni ma Mahmedin musnendin e ti Dhe rasmetoni gjithashtu edhe të tabarani Në të muajgjëm e lkebir dhe l-osat Dhe kanë saksuar këta disa djetar Ka thënë Allahus sallallahu alaihi sallam Isus alaihi sallam O Isa, unë dhe dërgoj pas të e një umet Të cilive, kuru jepe Kuru jepe diska që ata e duan Ata falenderojn Bëjnë hamdë dhe shukrë ndajë Allah s.t. Dhe nësë atyru u bjejt dishka që ata nuk e përqenjë, ata logarisin shpërblim edhe bëjnë durim. Dhe nuk kanë asë butësi dhe asë dhije. Dhe thot, thot i sali salamozot, si, si a rrinë të lojgjeta kur nuk kanë asë butësi asë dhije, thot Allah s.t. U ja punë prej butësis time dhe dhije time. Kjo të regonë nën që pësitësia e besimtarë dhe vërtet dhe umetit, Të Muhammed sallallahu alaihi wasallam, falendorojn Allahun e madhëruar në mirësi dhe bën durim në vështirësi. Gjithashtu transmetonja Enes radiyallahu anhu, se profeti sallallahu alaihi wasallam takon një person dhe i thoshte: "Si je o filan?" Dhe i thoshte këtij personi: "Ja mirë, elhamdullillah." Dhe i thoshte profeti sallallahu alaihi wasallam: "Allahu bëf njëre, të bëftë mirë." Edhe një herë takon profeti sallallahu alaihi wasallam të personin dhe i thotë: "Si je o filan?" Edhe i thotai jam mirë sot nëse falenderoj. Edhe atëherë hesht profeti sallallahu alajhi wasallam. Pastaj i thot ky personi oj dërguar i Allahut. Thot ti më pyetse mua dhe më thosh se si je dhe më thoshë mua mbasi të të rregoje se si jam, më thoshë Allahu të bos mirë, kurse ti sot hesht dhe nuk më thën këtë gjë. I thot i tha profeti sallallahu alajhi wasallam I tha profesor Selim zonë sepse ti thot un kurt pyeta un si jeti mthem u jam mirë nëse falenderoj dhe domodin nuk e nuk e preve por thei domodin jam mirë nëse falenderoj e lën dyshim për këtë arsye thotë un heshta. Domodin natë kaluar domodin kur ti falenderoje un thash Allahu do të bëj mirë. Dhe kjo tregon më që nëse njeriu falenderon Allahut subhanetale Allahu mëdhuri jep mirë sepse i dërgurë Allahut kur lutet për dikë lutja e tij është e pranuar dhe kur lutë domodin kjo është si çështë problem. Për falënderimin që i dha Allahu subhanahu teala ai person. Jua sot transmetonim në Abbasi. Sot Rash një herë në kohën e profetit ose në mëdhën e profetit sallallahu alaihi dhe sallam, sot janë gdhir njerëzit, disa falendërues dhe disa mosbesimtar. Ata të cilët thanë që shiun e erdh si mëshirë për Allahu, ata janë falendëruesit. Edhe ata të cilët thanë shiun e erdh për hyjeve, ata janë mohuesit. Dhe kjo tregon që nëse personi ja dedikon mirësinë Allahu subhanahu wa taala, kjo është pjesa e falënderimit. Prandaj kjo është një prej shtyllave më të rëndësishme të falënderimit që personi ta panoi që mirësia e vjen prej Allahut dhe të dedikohet atë Allahu subhanahu wa taala. Dhe kjo tregon në të hadith. Gjithashtu, tre transmeton Xhabi radhiyallahu anhu se profeti sallallahu alaihi wasallam ka thënë: "Nëse dikujt i jepet një dhuratë, Edhe i gjën, diçka për ta shpërblyer personin e tashpërblyer. Dhe nëse nuk gjën, le ta lavdëroj atë, sepse kush e lavdëron, ai ka falënderuar, edhe kush e fsheh, ai e ka mohuar. Edhe këta ditë jeshu tregon që lavdërimi me gojë është pjesë e falënderimit ndaj atij që ka bërë mirësi. Dhe Allahu subhanahu wa taala është është më i madhështori i cili i ka bërë mirësi krijesave të tij. Njështu Ne është transmetuar një hadith në cilin të cilin tregohet një lutje, të cilën kush e bën atë ajë ka kryer falënderimin e ditës së natës. Transmeton Abdullah ibn Ghanem El-Biyadhi, radhiyallahu anhu, thotë ka thënë profeti sallallahu alaihi wasallam: "Kush thot kur gdhieht: O Allah, çdo mirësi me të cilën unëm gdhijr, është vetëm për i Teje dhe ti e pa shoq. Prandaj ty të takon lavdërimi dhe ty të takon falënderimi." dhe kush e thot këtë, aje ka kryer falenderimin e ditës të tifat. Pse? Dhe pse kjo në të vërdhë kjo duha qërë të rgonë, që kjo person e ka parnuar, që gjithë dhe mjësi i ka ardhur prej Allahu Suhanu Ta'ala, dhe kjo është thejlbi i falenderimit. I të gjithë në trasmetohet nga e boja radiallahu anu, se profeta sëllem ka thënë, la e shkuru Allah me la e shkuru në nas, nuk e ka falenderuar Allahu në ai ci si, nuk e falenderon njërzit, dhe më në kush nuk fal Edhe ashtu transmeton Abu Huraira radiuallahu an sa profeti sallallahu alaihi wasallam i ka thënë Abu Hurairës O Abu Huraira behu wara behu wara qe ti je adhuruesi më i madh dhe wara quhet ai personi i cili është i larguar nga të dyshimtat fot behu wara qe ti je adhuruesi më i madh fot dhe behu i kënaqsh kënaqë me atë që ke o kun qali an takun ashkhara anas të tkun qani an tho i kënaqju me atë dhe dhe të më të më të të Allah, i lumt me atë që ka dhënë Allahu subhanetauale që ti jesh falëndërues me i madh dhe kjo tregon që ai personi i cili nuk kënaqet me ti, atë që ka dhënë Allahu ai nuk ka se ta falënderoj Allahun ndërsa ai që kënaqet dhe e panon me zemrën e tij atë që ka dhënë Allahu i mëdhuruar me zemrë të kënaqur ndaj Allahut subhanetauala ai ka hedhur një hap të rëndësishëm Në falenderimin nda e Allahu Subhanu Wa Ta'ala Këto e në disa hadithe Profetikët e sile të thasë për qështën e falenderimit Këthejmi të kë falenderimit Se qëfar kanë thënë djetarët për qështën e falenderimit Të reguam mësipër që falenderimit përbëd nga 5 pies I përsisim shkurtimisht Ta që para është në nështrimi ndaj, ndaj ati që të ka silë mjërsin E dyta është ta duash ata do më ta duash Allahu subhanahu wa taala. E treta është ta pranosh mirësinë e tij, ta njohësh atë. E katërta është ta lavdërosh atë për mirësinë që ka bën dhe e pesta është mos e përdorosh atë për atë që për në në raste që Allahu subhanahu wa taala nuk i do. Këto pesë janë pesë shtyllat e falënderimit. Nëse mungon njëra prej tyre, mungon një prej shtyllave të falënderimit. Edhe të gjithë dietarët që kanë folur rreth falënderimit, rreth këtyre të pesavë janë notuluar. Prandaj kanë thënë, disa prej tyre kanë thënë që falenderimi është të parnosh mirësin që të ka bërë Allah i madhuruar me në nështërim. Ndisa kanë thënë, falenderimi është ta lefderosh ataj që ta ka bërë të mirësi. Ta lefderosh Allahus. Ndisa kanë thënë, falenderimi është që zemë rajote tjetë të përqendruar të këdashuria nda jeti që ta ka bërë të mirësi. Gjumëtyrë dhe tua tjetë të përqendruar të e binde ndajti dhe goja jote të tetë përqendruar te pukujtimi i tij dhe te lavdërimi i tij. Dhe thotim al-qaim. Shikos sa e bukur thotë fjala e hamdun al-qasirat, i cili ka thën për falënderimin, thotë ashukru, ashkuru ni'ma anta li nafseka fiha tufayliyan. Thot falënderimi hyjesis është ti tash ikosh veten tënde në të të huaj. Edhe ta shikosh veten tënde në të të huaj do thot që të shikosh vetën që ti nuk e meriton këtë mirësi. Nëse ti e shikovet dhe në të til, kjo, dhe më thonë, në është një për i shkacheve të falenderimit, ose një për i formëve që ti në të vërtet qurës që e ke falenderu allohën së falendë tale për ta. Në dhe këta e që një blënkajim një nga për këvizime më të bukra të falenderimit. Ka thënë e Borothman, të, të falenderimit është të adish dhe ti e shi sigur që ti nuk Tho të dishe të ishë sigur që të iske mu si të kryesh dhe tyrën të ndet falenderimin dhe i ti nërë të plotë. Ka thënë Gjunejdi, shukri, ose në nështë si që thamë falenderimi, është që të shikosh vetën të ndet, pa merituushëm për mirësin që të ka thënë Allahusë mënë të ala. Ka thënë mënkejim dhe falenderimi është dy loje. Falenderimi për gjithëshëm që kanë shumisë e njerëzve është, falenderimi për ngërënin, për pirin, për veshin, dhe për ushqimin e trupit. Kurse falënderimi i veçantë, falënderimi besimtarëve të veçantë, është falënderimi aty të cilët e falenderojnë Allahun e Madhëruar për njësimin, për imanin, për ushqimin e zemrës. Në një aspekt tjetër, falënderimi është dy lloje gjithashtu. E para lloji i parë është ta falenderosh Allahun për mirësi që të ka bërë, ndër lloji i dytë është ta falenderosh Allahun e Madhëruar për provat që të ka vënë. Dhe ky lloj i dytë është lloji më i vështirë se i pari. Edhe ky i dytë është i pëlqyeshshëm kurse i pari është detyrë. Nëse ky i dytë është i pëlqyeshëm, i pari është detyrë. I pari është detyrë për gjithë njerëzit, kurse i dytë është një gradë shumë e lartë, të cilë nuk arrin do çdokush. Edhe kjo ky i dytë ky është ai përsinë në folëm që treguam që gradat gradat e njerëzve në sprov janë 3. Grada e para është atyre të cilët bëjnë durim, domethënë besimtarët vërtet bëhet fjalë. Gjrat e dytësh atyre të cilët kënaqen me atë që ka dhënë Allahu dhe gjrat e tretësh atyre të cilët e falenderojnë Allahun subhanetauala për atë sfrovë që u ka dhënë. Sepse ata i shikojnë sfrovat me syrin e mirësisë, nga që ata shohin prej këtyre sfrovave mëshirin e Allahut madhëruar. Shohin prej sfrovave mëshirin e Allahut subhanetauala dhe shohin prej sfrovave falin e gjunafeve, ngritjen e gradeve në xhenet, shohin prej tyre dëshirin e Allahut për të shikuar për besimtarët vërtësinë e imanit, është shumë më shumë nisi tjerët, atë cilët e bëjnë ata që ta falenderojnë Allahun e madhëruar për këtë sprovë që ka dhënë më shumë, sesa që falenderojnë ata të cilët kanë mirësi në këtë botë për Allahun subhanetauala. Transmetohet që Davudi alayhiselamu thotë, i thotë thot Allahu subhanetauala, o Zot, si do të falenderoj unë ty, kur falendërimi që unë të bëj ty është një mirësi tjetër që ti më ti më ti më dhuron mua e cila ka nevoj për falenderim tjetër. I thotë Allah s.t. o daud të anim falenderove. I thotë o daud të anim falenderove. Edhe kjo e thër të regon që falenderim i vërtet është shikosh të shikosh vëndën tëndët pa mundë për të kryver falenderimin dhe Allah s.t. Sepse, dëshdo mirësi që të ka të në lojë më dhuruar, ka nevoj për falenderim. Edhe mirësi e me manë që të ka të në lojë më dhuruar, është i mani. Edhe falenderimi është pjesë e imanit. Allah i madhuruar ta mundëson ty, nuk e ka mundëson është dhe kuj që ta falenderoshe ta. Edhe për desë falenderimi që ka mirësi për Allah, ka nëve për falenderim. Për ndaj besimtarët si kur të rinë, 24 orë, duke i bërë sesh dhe Allah i madhuruar, mbi përsh. Duke i bërë sesh dhe mbi përsh. Edhe duke i ngurur sytë të tyre mbi gjemba. Dhe duke lavduruar Allahu 24 orën të dhënë, nuk do ken mundësi do ta kryejnë. Falënderimi i çik takon madhështisë Allahu subhanahu wa taala. Sigur se treguohet në një ether që ka treguarmë në Kayim në librin e tij Shaful Alil, se çka Allahu i madhëruar sikur ti dënoi banorët e tokës, do të dënoi ata pa u bërë atyre padrejcitë. Banorët e tokës dhe të qjellës, sikur ti dënoi Allahu i, Allah i madhëruar banorët e tokës dhe të qjellës, do të dënoi ata pa u bërë atyre padrejsi, sepse ky është etheri. Sepse Allahu Madhuru ka bër shumë mirësie atë dhe u ka bër detyr falënderimin, por ata s'kanë mundësi të kryin, të e me ta kryejnë atë falënderimin. Megjithatë Allahu Madhuru i dënon ata nga mëshira e tij e madhe që ka. Por po sigurt do, do, do të dënoj, do të dënoj, do të dënojnë ata pa po u bërë atë pa drejtësi, sepse u ka dhënë mirësi dhe kërkon për ty falënderim, ndërkohë që ata nuk kanë mundësi do ta kryejnë, do të falënderimin ndaj i mirësive të vetin që ka bërë Allahu, ajo munden të gjithë mirësive të tij. I dashur transmetohen në njëherë tjetër të Israiliatve që Musa a.s. ka thënë O Zotë, ti e kryovë ademi në dorën të ande dhe i fryvë ati për i shpirtit që erdi për i teje dhe i bërë me lajke të i bëjnë sejështë ati dhe i mësovë ati e mërë të shdojëje dhe bërë me ta, bërë me ta, bërë me ta si pati mundësie që të të falenderoj ty i thotë Allah sëfënë të ala thotë aji e njohu që të gjithë mërësian për meje edhe k E ti ishte për mua falenderim Kë njohi e ti ishte për mua falenderim Dhe kjo të regon Kë njohi e mirësis është pies Më dështore e falenderimit Shë të të profetis Osten në një lutit tjetër Ebu le kebinir me të ke aleje Tho të e parnoj mirësin që më kebër mua Allah E cila kjo Kjo është në lut e qëtë sejdu listikfar Që ndodhët e istikfar i mëj mirë Të cina kam suar profetis Sallam dhe sellem në të njëri u ndërtjer paron që çdo mirësi ka ardhur prej Allahut subhanetauala dhe kjo është pjesa e falënderimit. Ka thënë Xhuneidi. Oth e pyë, më pyet i thotë Seri. Seri ka qenë një profesor i tij. Por falënderimi ç'është falënderimi kur thot Xhuneidi ishte fëmijë dhe i tha falënderimi është që mos përdorën mirësitë të Allahut më dhëruar, mos përdor mirësitë të Allahut për ta kundërshtuar ata. Edhe i thot Seri u nga mësova këtë, i thotë mësova thot duke ndetur në mezhlisin tantë, të këmarë pjesë në mezhlisin tantë. Pazet të të të nukajim, të të shukri në falenderimi ka me vete shtesën, në me gjithmonë, sepse Allah më adhuruar ka thënë, u alej në shakërë të më lezi i denë në kumë, të të nëse falenderoni të të ashtoj. Të të përndaj nëse ti shikon vete në të tëndë, nëse shikon vete në tëndë që i e një gjendi gjithmonë, dhe nuk për përmërisohesh atërë, Drejtohu nga falenderimi së dhe gjesh për mirësim të kallahu subhanu e ta'ala dhe mirësi për ti Gjithër gjithë është trasmetohet një ether që Allah së fa në ta'ala thot Ehlu zikri, ehlu mujaleset ti Thot atatë cilën përkujtojnë mua janë atatë cilët janë pranmeje O ehlu shukri, ehlu ziadet ti Atatë cilën falenderen mua janë atatë cilën du të ashtoj Ehlu taati, thot ehlu karamati Atatë cilën binden mua janë atatë cilët dhe të të të të të o ehlu ma asie ti, la u kanë njëtumë mirë rahmeti. Ata të cilëm këndër shtënë mua, nuk a hum shpresë nga më shirejime. In tabu fa e na habibu hum, nësa ta pëndohen, unë e midashur i tyre. O inlem jëtubu fa e na tabibu hum, dhe nësa ta nuk pëndohen, unë jam mjeku i tyre. E pëtëllim bin më saib, li u tahirahum min elmajib, isë përvoja ta më vëshirësi që ti pastroja ta nga mangësit edhe nga në më thënë gjënafët. Edhe ashtu ushtën, është thënë në prokuvizimin e falënderimit. Fshehja e mirësisë është mohim i mohim më, dhe shfaqja e mirësisë është konsderohet falënderim ndaj Allahut subhaneh وتعالى. Dhe kjo është marrë nga kjo kjo ide është marrë nga fjala e profetit sallallahu alaihi wasallam që thotë Allahu subhaneh وتعالى kur i jep një mirësi robit dëshiron dhe do që ta shikoj shenjën e mirësisë ti tek robi i ti. tij. dhe Ibn Qayyim ka treguar tu fjalën e ati Ebū Isma'il al-Harawī, oh Tallaahu musharruf, shehud, ku ka thënë falënderime për për mandat tre gjëra. Dot e para është të njohësh mirësinë e Allahut, e dyta është ta përnoshat, e treta është ta lëvëdrorosh atë ë, të pëlqenim ta lëvëdrorosh Allahu subhanahu wa ta'ala. Edhe ka folur edhe thyr pasaj këtë ide që treguam më sipër, pasaj ka treguar Ibn Qayyim që sufistat thonë qi grada falënderimit është një gradë e cila u përket vetëm njerëzve të thjeshtë, nuk u përket atyre që kanë rritur grada të lartë, kjo është gabim. Thotëm këim kjo është gabim i rëndë. Në si mund të thëkë grada e ulët kur gjysma e imanit është falënderimi, madje vet i imani dhe i Islami është falënderimi, sepse Allahu i Madhëruar ka përdorur falënderimin në vend të imanit dhe Islamit në Kur'an. Kështu që grada më e lartë e imanit është grada e falënderimit dhe Allahu Subhanetauala kur ka folur për profetët në kur i ka lavdëruar ata, i ka quajtur ata falënderues, kështu që ata janë njerëz mjaft veçantë, kështu që nuk ka se si të jetë grada e falënderimit, një gradë e ulët që u përket vetëm njerëzve të thjeshtë, kurse sipas sufistëve grada e lartë, domethënë grada e lartë i imanit nuk përmban vetërtet falënderim, sipas filozofive të tyre të gabuara, e vërteta që falënderimi është një përgradë më e lartë dhe nuk mundet që njeriu të arrijë degra e falënderimit pa A ritur gradën e dashurisë ndaj Allahut, pa arritur gradën e moshtetës, gradën e kalınësisë, edhe shumë dhe shumë grade të tjera, të cilat kush i arrin ato ka arritur gradë të lartë dhe mbi tosh gradën e falënderimit, kush i kush ka arritur ato arritu në të vërtetë ka arritur një gradë shumë të lartë tek Allahu subhanahu wa ta'ala, lë solle namadhuruar, që na bëj për falënderuesve të vërtetë, lë solle namadhuruar, na bëj për atyret të cilët e zbatojnë atë që thon, na bëj për aty që falënderojnë Allahun e madhuruar me zemër në tyre, me gojnë në tyre dhe me gjumë tyre të tyre. Allahu ashtu me lefë mirë në gjithë.